Розділ 29. Я падаю на землю, навіть ударяючись головою, і з грудем, мимолі, виривається стоїн. За кілька хвилин всі думки розлітаються, залишаючи по собі дзвінку порожнечу. Проклята ніч! хочеш, щоб тебе вбили? Корчить Симон мені в ухо. Його важке дихання торкається мої шиї. Це все так нагадує те, що я відчувала в своєму баченні, що я з вереском відштовхую його. Відкотившись у бік, Симон сідає, відкидає плащ і намагається відновити дихання. Він був тут, я його бачила. Кричу я. перед очима все двоїться, доки намагаюся сісти рівно. Два Симона кидаються до мене, але тільки один обхоплює мене руками і притискає до грудей. Його серцебиття заповнює вою вуха, поки він гладить мене по волосю, притуливши щокою до моєї маківки. «З тобою нічого не трапилось», – шепоче він знову і знову, і здається, що він запевняє в цьому не мене себе. «З тобою нічого не сталося». Коли перед очима все повільно зливається в одну картинку, я помічаю чоловіка, що сидить на почепке на краю галявини і спостерігає за нами. Дивно, але я можу навіть розрізнити контур його очей, темні провали, в яких блищить срібло. «Там щось є», – відштовхнувши Симона, кажу я. Де він відпускає мене і озирається на всі боки. Щойно зібравшись вказати на чоловіка, я усвідомлюю, що він зник, ніби й не було. Хто зна, може, справді не було, здалося. На вулиці, що води на північ, відніється тремчаче світло ліхтаря. Міська варта, каже Симон, і схоплюється на ноги, щоб помахати стражникам, закликаючи якнайшвидше підійти до нас. Поки чоловік добирається до нас, Симон простягає мені руку. Запаморочь, що наринуло, змушує на секунду приникнути до нього. Його губи придискаються до мого а я не впевнена, що це не випадково. Що в ім'я сонця ти зробила, Катрін? Ти обіцяла залишитися вдома. Я нічого такого не обіцяла. А де пропадав ти? вимогливо питаю я. Ти сказав, що вирушив до мадам Емелін. Там я й був, горизався він. Ми почули твій голос біля вхідних дверей. Як, на твою думку, мені вдалося дістатися сюди так швидко? Задихаючись від бігу, стражник зупинився поряд із нами та піднімає ліхтар. Симон мружиться від яскравого світла, але чоловік все одно впізнає його. «Ви натрій! Що трапилось?» «Ще одне вбивство», – пояснює Симон. «Піднімайте на сполох і будіть грандоначальника. Тільки дайте мені свій ліхтар». Чоловік вгонує прохання та йде, а потім, знявши ріжок із пояса, вдмем в нього. Потервши очі вільною рукою, Симон повертається до мене. «Давай подивимося на тіло, поки сюди не набігли роздяви». «Це занадто, я не можу» опираючись бурмочу я. Але Симон бере мене за руку, тягне до постаті, що розкинулась на землі. Ні, ти подивишся, адже саме за цим ти примчалась сюди, чи не так? Я не можу розповісти йому, що мені вистачить одного погляду, щоб знову пережити те, що сталося, і що я можу підтвердити його припущення про те, як вона померла. До того ж, мені зрозуміли його гнів. Без жодного докору сумління Симон стискає мою руку сильніше, тягне вперед, звертаючи увагу на сльози. «Що ти бачиш?» – запитив він, заносячи ліхтар над тілом. Я витираю щоки тремтячими руками. Вона лежала на спині, але її перевернули після того, як перерізали горло. Обличчя розбите. Я щосило намагаюся стримати гіркоту, що підступає до горла. Чимось важким. Симон киває. Поруч немає нічого, чим можна було б завдати таких ран. Так що вбивця швидше за все знову забрав з собою молоток. Він кидає погляд на людей, що виходить з будинків, щоб подивитися, через що метушня. У нас не так багато часу до того, як зберуться роздяви. Що ще? Її вирізали очі, як Ізабель. А її плечі виглядають дивно, наче її вдарили по спині. Можливо, вона намагалася втекти. Почувши це, Симон нахиляється над тілом, намагаючись роздивитися, чому я зробила такі висновки. Не розумію, чого ти це взяла, каже він. Але, можливо, я погоджуся з тобою, коли огляну її пізніше. Він замовкає на мить. Що ще Катрін? Він просто змушує мені це сказати, Її спідницю задерли до талії. Видихаю я на очах все. На моє полегшення, Симон відсмикує поділ, натягуючи його до колін. «Це доводить на руху», – каже він. «Після смерті, мені здавалося, нема нічого гіршого від того, що сталося перед цією смертю». Коліна підгинаються, і я ледве встигаю відвернутися, перш ніж мене рве. Мимоволі я опиняюся в тому ж положенні, що й убита, перш ніж її притиснули до землі. Тому, коли Симон опускається навпочепки поруч із мною і кладе руку мені на спину, мене захлюстає паніка. Я відхиляюся вбік і опускаю одну з долонь в траву, що просочилася кров'ю. Навіть не я що це можеш бути ти, проноситься знайома думка в голові. Я задихаюся, хапаюся за горло, щоб переконатися, що воно не перерізане розмазує кров на шкірі, навіть не уявляла. Самон просувається до мене, а в його кришталево-блакитних очах хлюпочеться неспокій. Кет що це можеш бути ти. Я підповзаю назад, подалі від кривавої плями, поки не упираюся в основу статуї. Потім повертаюся, охоплюю квадратний постамент як єдину опору і притискаюся щекою до прохолодного мармуру. Симон помільно підходить до мене і кладе руку на плече. «Він зробив це не вперше, правда?» Питаю я. «Він зробив це так само з Перетою Ізабель. Просто ти не сказав нам про це». Симон киває. «Вибач, Катрі. Мені не хотілося...» Виражати це словами. Він нахиляється і обережно бере мене за плечі. Зберися, тобі треба встати. Ми ще не закінчили. Я дозволяю йому підняти мене на ноги. Кілька людей з ліхтарями та свічками вже зібралися довкола. Серед них є стражники. Хтось просто вирішився на тіло, хтось намагається відігнати подалі людей, які замерли, немов стадо весь, що виглядає нове пасовисько. Симон обходить тіло, тримаючи ліхтар, майже біля самої землі, ніби щось шукає. Їх тут немає. Зробивши повне коло, бурмоче він, а потім сідає на впочепки, опускаючись практично до самої землі та нахиляє розбиту голову нещасний в бік. Але волосся відрізане. «Ледве чутно», – каже він, – «щоб тільки я могла його почути». «Ти шукав волосся, Ізабель?» Нарешті, зрозумівши, кажу я. Симон знову встає і підходить ближче. Так, пронизливим голосом підтверджує він. «Думаю, залишити волосся попередньої жертви біля тіла нової – його навязлива ідея. Як ти сказала – відкинути старе». Він хмурить брови і через тіні, що відкидаються ліхтарем, цей вираз виглядає ще суворішим. Якщо це так, то у події нема нічого хорошого. Зрозуміло, у події нема нічого хорошого, але, думаю, він говорить про щось інше. Чому? Симон вказав на тіло. Ти злякала вбивцю до того, як він закінчив розпочати. Я відчуваю, як кров відливається від обличчя. Думаєш, він знову когось заб'є? Симон киває. Можливо, навіть сьогодні ввечері. «Я привалююсь до мармурового п'єдесталу. Це моя провина. Жінці, що лежить тут, я б нічим не змогла допомогти. Але якби привела варту, а не бігла по вулиці, несамовито кричачі, то, можливо, нам би вдалося схопити вбивцю. Натомість я підштовхнула чудовисько до пошуку нової жертви його хворобливих потреб. Треба з'ясувати, хто вона». Глухо говорю я. Наймовірніше мадам Емелін її знає, згоден. Симон кличе одного із стражників і просить привезти мадам, а потім опускає ліхтар і тулиться до основи статуї поряд із нею. Навіщо ти сьогодні вийшла з дому, Кет? тихо питає він. Ти щодо знала, наскільки це небезпечно? Як я можу пояснити, він нізащо не повірить. Часом я й сама не вірю і точно не розумію. Я не збиралася нариватися на неприємності, що почу я, і взагалі була у святилищі. Оглядала ліси. Ні, я відкидаю голову на і заплющую очі, щоб стримати підступаючі сльози. Просто милувалася місяця. На моє полегшення Симон більше не ставить запитань. Хвилини очікування тягнуться повільно, а натовп, що збирається навколо храму, више росте. Через деякий час симон ковзає рукою по мармуру, щоб знайти. Мою долоню, і, не зустрівши опору, він переплітає наші пальці. Це схоже на вибачення, але я не можу зрозуміти за що. Можливо, через те, що він змусив мене дивитися на плід діянь цієї людини, чудовиська, або через те, що приховав від мене частину, створеного ним, або через те, що накричав на мене, коли знайшов. Зрештою, повертається стражник, якого послали за Емелін. Симун відпускає мою руку і випростовується. Я теж відштовхуюся від п'ядесталу, щоб зустріти їх, але поруч із стражний. Виявляється, не мадам, це Ремі. Симон хмуриться. Де мадам Емелін? питаю я. Приховані тінями очі Ремі спрямуються до мене. Вона мертва. Розділ тридцятий. Перета Ізабель Ніколь Емелін. Звичайно, Симон не усвідомлює цього, але, прикріплюючи до стіни аркуш з іменами загиблих, він відчуває за ними ту саму відповідальність, що й архітектор за свій список, і ту ж ішучасть не додати до нього нових імен. Ескізи знову висять на стіні як і карти, а разом з ними малюнки, зроблені після вчорашніх вбивств. Розслідування офіційно відновлено, а Симона поновлено на посаді винатрі. Спочатку граф намагався звинуватити його в тому, що він сам наполягав на винності продавця, ось тільки Симон перед своїм від'їздом передав. Верховному Альтому започатаний лист, де докладно виклав свої аргументи проти припинення розслідування. А якщо додати до цього і підписані рекомендації Альтому з Мезануса, то не дивно, що Верховний священнослужитель Коліса став на бік Симона і градоначальнику довелося поступитися. Припущення Симона про Беатріс, убитої нареченою, єдине, що він встиг обговорити з мадам Емелін. Залишивши мене в будинку ретектора, за перші кілька годин Симон відвідав кілька таверн, щоб якнайбільше людей дізналося про його повернення. Так що до мадам він потрапив незадовго до мого приходу. Коли я запитала, чому жінка біля дверей мені збрехала, він знизав плечима, відповів, що швидше за все мене вважали за дружину, яка шукає чоловіка. Мене зовсім не здивувало, що Удин зміг пригадати деякі подроби. Про Беатріс, наприклад, що Колі її волосся були схоже на ті, що семон знайшов уперед. Усі вважали, що її вбив чоловік, той зник із міста. А Уден не бажає знову потрапляти під підозру, тому поводиться обачніше, коли його розпитують. Джуліана слухняно записує по пам'яті нічні розпитування, поки Уден ходить з боку в бік перед стіною. Думаю, Симон терпить його присутність лише тому, що саме він упізнав убиту минулої ночі Ніколь. А те, що молодий син графа близько знав кожну жертву, наштовхнуло його на думку, що це не так. «Смерть Емелі не схожа на інші», – каже Один. Мабуть, провівши останні кілька годин із нами, він уявив себе знавцем. Кузен Симона вказує на малюнок, на якому зображено тіло Емелі, знайдене на кухні її будинку. На тій кухні, де ще кілька годин тому, ми з Джуліаною пили з нею чай. Її перерізали горло і розбили обличчя, але потім вирізали язик, а не очі. А ще її не галтували, як решту, але про це знаємо тільки ми з Симоном. «Ти впевнений, що її вбив той самий чоловік?» – запитує Удин. Просочений кров'ю локон в лосі, який Симон дістав із рота Емелі, лежить зараз на льяній серветці перед ним. Його стомлений погляд спрямований далечінь, поки пальці обводять край тканини. Упевнений. Тихо, каже він. Бисто, Емелін, це послання мені. Злочинець намагався сказати, що змусив замовкнути єдину людину, яка давала нам відповіді. Ламберт хитає головою. На мою думку, ти вважаєш цього божевільного надто розумним. Навпаки, відповідає Симон. Я недоцінив його, тому він на два кроки попереду. Можливо, він попереду тому, що ти сидиш тут і нічого не робиш? каже Удин. Симон звужує очі, дивлячись на кузена. «Не пам'ятаю, щоб я просив тебе про допомогу». «Тобі вона явно потрібна», – огризається Один. «Половину того, що ти знаєш», – розповів я. «Інакше ти навіть не почув би і мені ніколи». Замість відповіді на цю безглузду заяву Симон дістає з портфеля сто списаних пергаментів і починає їх перебирати. Знаєш, навіщо я їздив до Мезануса, кузене? спокійно питає він. Удин складає руки на грудях. Думаєш я взагалі помітив, що ти їздив. Симон витягає аркуш із топки та уважно вивчає написане. Я радився з людиною, яка керувала безлічю розслідувань, подібних до нашого. Він замовкає на мить, але Удин не втручається. Тому я обговорив з ним деякі деталі вбивства Перети та Ізабель та вислухав його думку. Він погодився з більшістю моїх теорій. Це має мене вразити. А ще він відзначив кілька моментів, на які мені слід звернути увагу. Продовжує Симон, ніби пропустив останній позвуха. Наприклад, мені слід уважніше придивитися до тих, хто бере участь у розслідуванні або уважно за ним стежить. Він переводить погляд на свого двоюрідного брата. Тож мені дуже цікаво, де ти провів цей вечір. Рум'яні щоки у де набліднуть «Ти ж бачив мене в таверні». Симон навіть не моргає. «Я бачив тебе за годину до вбивства. Хтось може підтвердити, що ти залишався там, коли я й пішов?» «Ремі Лафонтен підтвердить», – говорить Уден. «Обов'язково спитаю нього», – спокійно каже Симон. «А поки що твоя допомога більше не потрібна». Уден кілька секунд дивиться на нього, переводячи погляд на Ламберта, виходить із кімнати і грюка дверима. Коли звук важких кроків затихає, тиша, що повисла, порушує лише скрипера Джуліани і джищання мух, що кружляють над закриваленим локоном. Симон розганяє їх рукою. Думаю, нам варто промити це волосся, поки кров повністю не засохла. Звичайно, завдання досить огидне, але я переживу. Симон все ще сердиться на мене, тому варто запропонувати йому допомогу. Він жестом показує мені на двері. Я загортаю волосся в ляну тканину, несу на кухню і прошу мадам Девіс миску з теплою водою. Коса завтовшки з мій мізинець довжиною з передпліччя. Я акуратно піднімаю її з тканини, до якої вона присохла. Не очікувала побачити вас так скоро. Почувши хрипкий голос, я здригаюся і озираюся на всі боки. Мадам Девіс продовжує помішувати щось у каструлі на вогні, ніби нічого не чула. Я опускаю волосся в миску. Вода переливається через край, капаючи на стіл. Витерши розлити краєм серветки, я занурюю решту коси під воду пальцем. Не чекала вас скоро. Побачити вас не чекала. Цього разу слова поступово стихають та розчиняються в тиші, як кров у воді, немов кров, і говорить зі мною. А може, і не зі мною. Таке почуття, що я відслуховую, як хтось розмовляє з іншою людиною чи з самим собою. Тремчачими руками я обхоплюю косу під водою і стискаючи в кулак, видавлюючи червоні нитки, кожна з яких наповнена ніжними шептами, схрипкими нотками, які можна почути у людини шепоти, мадам Евелін. Я поспішно змиваю як найбільше крові, а коли можна розрізнити хоча б відтінок колосся, витягую його, віджимаю рожеву воду. І витискаю насухо чистими ділянками ляної серветки. Поки я несу косу нагору, слова просочуються крізь тканину разом із водою, змушуючи прискорювати крок, щоб скоріше їх позбутися. Симон ледве кидає погляд на волоссі і каже тільки: Світлі джуляна, зважаючи на все, вже закінчила переписувати наші розмови. Дивиться, як я витираю руки об спідницю. Що тепер? Він встає і бере перо, яке щойно поклала кузина. Для початку впишемо першу жертву. Симон підходить до списку імен, прикріпленої стіни, і дописує у верхівку Беатріс. Ти впевнений? Питаю я. Симон повертається. Впевнений, мене зараз хвилює інше питання. Чи є інші жертви між нею та перетою? Він опускає пару на стіл. На жаль, ми не маємо можливості це розслідувати. Він почав буватися злякаючою швидкістю, наче швидкість найстрашніша в тому, що відбувається, але найжахливіша в тому, продовжує Симон, повернувшись спиною до стіни. Що йому зійшло з рук перше, і тільки сонце знає, скільки ще вбивств. Тому він почувається всесильним та неперевершеним. Нині він насолоджується цим розслідуванням. Для нього це гра, і його тішить, що нарешті з'явився супротивник, з яким можна поборотися. В Цьому він помиляється, каже Джуліана, вказуючи спочатку на себе, а потім на мене та Ламберта. У нього чотири супротивники. Симон дивиться на мене. Думаю, минулої ночі він дізнався про кет. Я відвертаюся до стіни, щоб приховати рум'янець. Джуліана та Ламберт знають, що минулої ночі ми знайшли Ніколь, але не знають, що Симон обіймав мене, усвідомивши, що мені ніхто не загрожує або що він тримав мене за руку, поки ми чекали Мелін. Самон озирається через плече Джуліан. І без сумніву він знає про тебе. А значить, ви обидві в небезпеці. Побіцяй мені нікуди не ходити без Ламберта. Чи мене. Він переводить погляд на мене. І ти теж. Особливо вночі. Я схрещую руки на грудях, згадуючи нещодавний випадок Удена. Мені потрібно працювати. Сумніваюся, що хтось зможе підкрастися до мене, поки світить місяць. Працюй день. Навіть якщо через це ти не можеш більше допомагати мені я повертаюся до нього обличчям. Ти ж розумієш, що я не повія. А всі його жертви? Звичайно, Симон Червоніє. Але він незабаром перейде на інших жінок. Звідки ти знаєш? – питає. Тому що я на його місці вчинив би саме так. Розділ 31 Архітектору виділили окреме місце, яке він вважає за краще сидіти під час богослужіння в День Сонця серед простих людей щотижня, обираючи нову лаву та новий ряд. Всі куточки святилища повинні вражати красою та одухотворенням, тому це чудова можливість оцінити свою роботу, а мені подобається спостерігати людей. І благовійний трепет перед оздобленням святилища заразливий. Сьогодні мені чудово видно м'юнку'їрів на галереї другого рівня. Симон поруч із Джуліаною. Це безглуздя, але в мене прокидається заздрість і того, що вона може, не ховаючись, стояти так близько до нього. Якби хтось дізнався, що я розгулюю цієї самої галереї з Симоном в темряві, ще й тримаючись за руки, йому довелося публічно заявити про свої наміри. Ось аби... Знати, які його наміри. Того ранку, коли Симон їхав до Мезануса, він явно показав, що його почуття виходять за рамки дружби чи співробітництва у розслідуванні. А ще переживав, що вбивця націлиться на мене. Але що буде, коли все це закінчиться? У мене ні досвіду, ні навичок. Значить, Симон не хоче залежати від графа. Але сумніваюся, що йому сподобається, якщо я стану втручатися в його справи. Чи вважатиме він благодійністю, якщо архітектор найме його чи знайде йому роботу? Я кошуся на магістра Томаса. чи пильний погляд і мрілива посмішка зведені до південного вікна з вітражем, де квіткові пелюстки зібрані в велике колесо. Ранішне сонячне світло пробивається крізь скло відкидаючи кольорові візерунки на середню частину святилища. Їх спроектував не магістр, його попередник, і я бачив його очах, захоплення та заздрість, а потім помічаю знайоме обличчя серед різнокольорових світлових плям, що оточують вівтар. Кільком сестрам світла доручено прати в вишиті одяги та вівтарні покриви, тому кожного дня сонця вони приносять чисті речі і збирають те, що потрібно випрати. Я вже знаю, робота не з легких. Часто на тканинах залишається свічний віск і попіл від пахощів, а нижній одяг Альтому та його помічників просякнутий потом, особливо в літню спеку. Маргарит ніколи не доручали переносити та збирати речі, але сьогодні вона тут. Мабуть, у матінки Агани з'явилися свої мотиви її послати сюди. Але мене вони не турбують. Я просто рада побачити її, тому як тільки стихає останнє благословення, пробираюся через потік людей, які йдуть на зустріч, щоб встигнути, доки вона не пішла». Мабуть, Маргарет теж сподівалася побачити мене, бо все ще зволікає, хоча інші сестри вже почали свою роботу. Вона розкидає руки в сторони, щоб обійняти мене задовго до того, як мені виходить дістатися до неї. Ох, Катрін, я так рада тебе бачити. Я міцно стискаю відповідь відчуваючи густе волосся під її покривалом. Через кілька місяців від них залишиться лише споди, але мене втішає, що зараз вони все ще в неї. Тільки не кажи мені, що ти нарешті втекла від матінки Анис. Маргарит відсторонюється від мене і на її обличчі явно читається подив. «Ти ж не думаєш, що я б так змогла?» «Звичайно, ні», – дрежнюю її я. Але я навіть уявити не могла, що вона випустить тебе з клітки після того, як ти стала її особистим секретарем. Вона морщить свій кирпатий ніс. Насправді, саме тому я тут. У мене є послання для головного архітектора. Ох, гаразд, давай я передам. Простягаючи руку, кажу я. Маргарет, засовуй руку під рясу і хитай головою. Ні, мені наказано передати його особисто в руки магістра. Я озираюся, але лише Ремі звертає на нас хоч якусь увагу, хоч стоїть так далеко, що не може нас чути. Після вбивства Ніколь він практично не пускав мене з очей. Магістр Томас розмовляє з графом Демон Кюїром, члени сім'ї якого стоять неподалік. Симон на мить зустрічається із моїм поглядом, а потім знову прикидається, що захоплений розмовою свого дядька. «Що там?» – питаю я. Маргарет знизує плечима. Не впирайся, хвилюйся я. Я знаю, що ти написала цю записку. Ні, не я, заперечив вона. Писала не я, але Маргарет хвилюється. Сумніваюся, що це матінка Агнес. А хто ж тоді, питаю я. Вона переступає з ноги на ногу. Не знаю, але гадаю, мені варто показати тобі. Записка схована в прямокутний паперовий конверт, що лише підтверджує здогад, що її написали не в Абасті. Там користуються лише паргаментом. На восковій плесі... Крапчасте волокно, що точує нерівне полум'я. Він нагадує місяць. Наймовірніша записка від Грегора. Але чому настоятелька світла погодилася передати послання від людини ночі? Що ж найкращого часу передати записку не знайти, кажу я, тягнучи за собою доменкуєрів, які чекали, поки голова сім'ї закінчить розмову. Коли ми наближаємось, Джуліана підокремлюється від братів і з усмішкою йде до мене. Але я помічаю, що вона нервово коситься на Маргарет. Напевно, боїться, що бачить галюцинації, тому я швидко представляю подругу. Леді Джуліана, моя близька подруга Забаства, сестра Маргарет. Джуліана помітно розслабляється і простягає руку. Я пам'ятаю вас того часу, коли сама там навчалася. Приємно знову побачити вас. Маргарет трохи стискає пальці Джуліани і робить реверанс. Здивована, що ви пам'ятаєте мене, міледі. Мені тоді тільки йно повнилося 9. Більшість старших дівчат не звертають уваги на молодших. А ось мене це ані трохи не дивує. Певна Джуліана могла б назвати всі дні, коли їхні шляхи перетиналися, а ще яка погода стояла і що вони були одягнені, хоча в випадку Маргарит останній пункт зовсім не важко назвати». Єдиним, чим відрізняється її сьогоднішнє вбрання від того, що вона носила тоді, – балун, який приховувалося. Один повернувся до нас, але побачивши, що тут немає нікого, крім мене та молодої жінки, яка ніколи б не відповіла на флірт, швидко втрачає інтерес. Мені хочеться познайомити Маргарет із Симоном, але не встигаю я спіймати його погляд, як у нашу розмову втручається Ремі. «Не хочеш мене представити, кошеня? Я закочу очі». Маргарет – це підмайстер Ремон Лафонтен. Він, як і я, працює у магістра Томаса. Ремі доводиться притискати підбориді до грудей, щоб подивитися з висоти свого зросту на крихітку Маргарет, яка дивиться на нього широко розплющеними блакитними очима. Вона веде відокремлений спосіб життя, тому швидше за все ніколи не була так близько до чоловіка, якщо не брати до уваги стародавнього капелана аббатства. Правда, слід визнати Ремі створює лякаюче враження, поки не впізнаєш його ближче. Не знав, що сестри бувають такими молодими. Обдаровуючи її широкою посмішкою, каже він. Завжди вважав, що вони народжуються тридцятирічними із зморшками та подвійним підборіддям. Маргарет червоніє, мов румяне яблуко, і я штовхаю Ремі в гомілку. «Ай!» – скрикує він. «Обережно кушеня. Ми на святій землі!» Назвеш мене ще раз кошеням, крізь стиснуті зуби видавлю я. Подряпаю. Обіцяєш? Ремі відскакує у бік, не даючи наступити йому на ногу. То як же вам вдалося втекти із забаства, сестро Маргарит? Не схоже, що ви захоплюєтеся скалолазанням». Маргарит щось відповідає, але її голос звучить так тихо, що важко розібрати слова. Ремі низько схиляється до неї, а його жорстке волосся торкається краю волону. Що, що? Вона знову щось бурмоче, після чого Ремі виправляється, мабуть, цього разу почув її. «Я можу віднести йому листа». Він вихоплює конверс з неї з рук. «Віддай його назад, осел!» – кричу я. «Не тобі написано». Ремі високо піднімає конверт, думаючи, що так я не зможу дістати його, але він не доцінює мене. Я не тільки підстрибую досить високо, щоб дістати його, але й примудряюся при цьому штовхнути зухвальця коліном в живіт. Хоча через важку спідницю удар виходить не такий сильний. Ремі лечутно хрюкає, а потім схвачує мене за талію вільною рукою, але я починаю звиватися в його обіймах, щоб вирватися з них під його ж гучний регіт. «Діти!» – доноситься до нас тихий, але серйозний голос. «Ми з Ремі відстрибуємо один від одного і соромом дивимося на архітектора. Ну добре, і соромом тільки я. Що ім'я Сонця ви творите у святому місті?» Не даючи Ремі сказати слово, я піднімаю руку і простягаю записку. Магістр, сестра Маргарет принесла це вам, маючи намір передати особисто руки. Але Ремі вирішив, що має право пхати носа у ваші справи. Роздратовано зітхнувши, магістр Томас простягає руку, але я, бажаючи наголосити на неправо Ремі, передаю записку Маргарет, а вона поспішно віддає магістру. Дякую, сестро. Ласкаво каже він. Прошу не розповідай, Матін Кягнес про поведінку Катрін. Архітектор замовкає, уважно розглядаючи восковий друг. Субтитры создавал Граф, Ламберт, Симон і навіть Удин витягують голови, щоб зрозуміти, що ж змусило магістра замокнути, але він швидко засовує записку рука в мантії. На чому ми зупинилися, панове? Думаю, я вже достатньо забрав сьогодні вашого часу, магістр, посміхнувшись, каже граф. Схоже, у вас багато речей, які не варто відкладати. Джулян заламує руки та бурмочих. Хоча всю увагу займає Ремі, я помітила, як наша сварка вплинула на неї. Звісно, все сталося несподівано, але, мабуть, їй простіше тримати себе в руках коли те, що відбувається навколо, жорстоко контролюється. Ось чому вона зберігає спокій після кількох днів під замком. Але наша сварка, спілкування сотні людей, зустріч з Маргарет, швидше за все порушила її тендітну рівновагу. Семон також помічає це. Він бере Джуліану за руку і що тихо кажучи веде за графом. Ревнощі знову заповнюють груди. Я розумію, що він допомагає Джуліані, але мені хотілося б опинитися до нього так само близько. Архітектор пильно дивиться на нас з Ремі, а потім жестом просить слідкувати за ним. Всім своїм виглядом висловлюючи каяття, ми слухаємося. Маргарет приєднується до нас, простягаючи мені руку, і ми крокуємо пліч-опліч пліч, як 10 років тому. Як тільки ми перетинаємо Поріг будинку магістра Томас повертається до нас. Його сірі очі потемніли, наче грозові хмари. Я ніколи не відчував такої незручності, як сьогодні. Тим більше у святилищі, перед градоначальником та всією його родиною. Навіть не сумніваюся, що це донесуть до Верховного Альтому. Останні кілька тижнів ви поводитесь як діти, але при цьому чекайте, що я дам вам більше свободи та обов'язків. Він замовкає на мить, щоб зробити глибокий вдих. Але ні Ремі, ні я не наважимося перебити його. Катрін, залишок дня ти відновлюєш південне вікно на моделі. Поки роботи не прийму, не підеш. Мені вдається придушити Стогін лише тому, що я не сумніваюся. Покарання для Ремі виявиться ще гіршим. Архітектор повертається до нього. Ремоне, я зупиняю роботу над стелею на два тижні. Будівельники поки що займуться іншими секціями. Хоч одна скарга за цей час і до склепіння, ти більше не матимеш стосунків. Все зрозуміло? Так, магістр. Хоро відповідаємо ми, наче неслухняні діти. Архітектор моргає, помітивши Маргарет, що сховалася за моєю спиною. Навіщо ти прийшла сюди, моя Люба? Вона виходить до нього з блискучим віслі з очима. Через мене, звичайно, і робить реверанс. Мені сказали, що я маю дочекатися вашої відповіді, магістр. Добре, дай мені дві хвилини, будь ласка. Він повертається до кухні, а ремі прямує до сходів. А ти, кличе його магістр. «Томас, стань уже чоловіком, досить смикати за кіски дівчаток, які тобі подобаються». Почервонівши, Ремі тупає вгору сходами, а я витрачаю кілька секунд, щоб підняти щелепу з підлоги. Магістр явно говорить не всерйоз. Ремі поводиться так, тому що він засранець, а не тому, що його розпинає від юнацької закоханості. Хоча, може, зараз він нарешті дасть мені спокій. «Вибач, що тягнула тебе в неприємності, Кет», – шепоче Маргаріт. Ох, тепер вона звинувачуватиме в тому, що сталося. Вибач, що не зможу провести тебе вабаство. За хвилину магістр повертається до майстерні, тримаючи в руках чистий аркуш паперу із згинами та слідами воскового друку, який служить конвертом. Не будемо втрачати його марно. Простягаючи мені цей лист, каже він, а потім повертається до Маргарити. Будь ласка, передай матінки що я прийду сьогодні ввечері. Обговоримо, що робитимемо далі. Архітектор прямує до сходів. Він човгає ногами і виглядає неймовірно втомлений. Можеш провести сестру Маргарит назад в басту, Катрін, але потім одразу ж повертайся назад. Він бає про спокій і зручність Маргарит, але скаржитися нема на що. Перед виходом я хапаю солом'яний капелюх з вішалки біля дверей, що прикрити очі, а потім ми знову спускаємося з пагорба, тримаючись за руки. Я дуже сумувала за тобою всю зиму, Кет, каже Маргарит. Як і матінка Агнес. Після двого візиту вона помітно підбадьорилася. Не думаю, що вона колись визнає це, але й сильно поранула те, що ти перестала з'являтися в обасті. Дивно, що вона читала мені нотації про мою гордість. Іронічно відповідаю я. Ми проходимо майже цілий квартал, перш ніж Маргарит знову вирішує заговорити. Чому ви посварилися? Я спитала про моїх батьків, а вона не захотіла мені сказати, хто вони. Маргарит хитає головою. Але вона не знає, хто наші батьки. Судячи з усього, настоятелька не повідомила своєму секретарю про папку, заховану між святими книгами, які лежать аркуші з іменами всіх прийомних, які перебувають під опікою аббатства і з відомостями про їхнє можливе або підтверджене походження. Одинадцятирічною я пробралася до кабінету, щоб почитати їх, і дещо мене вразило. Варто віддати належне матінки Анес. Вона ніколи не виділяла, принаймні явно, жодну з нас, дівчаток, навіть Маргарет, дочка попереднього Верховного Альтому та сестри Алікс. Якщо мою подругу і вирізняли серед інших, це лише її власна заслуга. Хоча, гадаю, знання про неї допомогли матінки Ани домогтися гранту на розширення батства, коли ми ледве почали ходити. Ось лише свого імені я там і не знайшла у списку. І це здивувало мене сильніше, ніж здивували прочерки замість відомостей про батьків. Вона знає, говорю я. Я підслухала їхню розмову з магістром Томасом того дня, коли він прийшов «За дозволом наняти мене. Можливо, ти щось не так зрозуміла. Я закочу очі. Ти завжди про всіх думаєш добре, правильно?» Але ні, я не помиляюся. Вона сказала: вони все ще сподіваються, що батьки приймуть мене. Але це не означає, що вона знає, хто вони кет. Так, але потім вона додала, що мої родичі не дадуть йому спокою, якщо мені завдадуть якоїсь шкоди, додаю я. Як би вона дізналася, чи не скажи вони їй? Поки я розказую, ми проходимо останній поворот і пиняємося біля увитої лозами стіни кварталу Селенаї, які простягаються на сотні метрів у різні боки. І раптом до мене доходить. Вони спостерігали за мною навіть якщо для цього доводиться виходити за межі кварталу вночі, а може їм вистачало того, що Грегор періодично стежить за мною і дізнається про мої справи, зустрічаючись з магістром Томасом, бо він мій родич, а я наполовину Селенає. Розділ 32. У мене з'являється думка прямо зараз зустрітися з матінкою Агнес, але заважають дзвони, що закликають до полуденної молитви. Настоятелька ніколи б не погодилася пропустити богослужіння заради розмови зі мною особливо, якщо в неї виникли підозри про те, що мені хотілося б дізнатися. Почекати можливості немає, магістр сильно розсердиться, якщо я не вирушу додому відразу. Адже архітектор теж знає, завжди зна. Я стискаю зуби, поки Маргарит відчиняє ворота, у неї тепер є ключ». Я скажу матінки, що ти не могла залишитися на чай сьогодні. Знову закриваючи хвіртку, каже вона. Пообіцяй, що незабаром відвідаєш нас. Я натягую усмішку, не показуючи зубів, щоб не виглядати, як собака, що гарчить. Ох, обіцяю. Можеш і це сказати матінки Агнес. Можливо, в мене розігралася уява, але відчуваю, як за мною спостерігають з кожної вузької вулички, що веде до кварталу Селенаї, через кожну щелину в іконницях. віконницях. Я к вапливу повертаюся додому, постійно обертаючись, щоб переконатися, що за мною не стежать. Магістр Томас і Ремі вже пішли, тому решту дня я переодягаюся в роботі одяг, сортую, розкладаю на підвіконні крихітні шматочки скла. Щоб вони не валялися по всіх кутках, я складаю їх у згиб листа, Колишнього конверта. Вони чудово там поміщаються, але від одного погляду на цей папір я так стискаю щелепи, що в мене починає боліти голова. Я мало знаю про селенаї. Вони вперше з'явилися понад тисячу років тому, коли імперія Адріана розпалася. Галії знадобилося кілька століть, щоб об'єднатися під владою єдиного правителя. І лише нещодавно, завдяки розвитку торгівлі, люди змогли об'єднати свої знання та ідеї, щоб... Започаткувати золоте століття будівництва, як у містах, так і у величезних святилищах. Галійці змішалися з таурянами, преційцями, бренцулійцями, та іншими народами, так що напівкровки на кшталт ремі зустрічаються на вулицях так само часто, як чистокровні. Але діти ночі тримаються особно. Не так вже й складно з урахуванням того, що вони орієнтуються на місяць. До всіх, у кого немає крові селенає, вони ставляться добре, тільки якщо їм це вигідно. Але при цьому поводяться з чужинцями, як із заблудливими вівцями. Ніхто не вступає в їхні лави, а ті небагато, хто йде – без видимих причин в'януть наче лоза, відірвана від гілки. Матінка Агнес говорить, що мої батьки любили один одного, тож якщо й не одружилися, то швидше за все хотіли цього. Але потім вона додала ще дещо. Твоя сім'я залишила тебе тут, бо щиро вірила, що ти належиш світлу. Отже, батьки чомусь вважали, що я відрізняюся від них. Я десятки разів відмахувалася від цієї думки, але збираюся більше це заперечувати. Здібності, які маю, здібності, які дає мені місяць, напевно, властиві всім селена є. І всі вони виходять з будинків ночами, щоб насолодитися тим, що мені відкрилося зовсім недавно. Знаючи, що я напівкровка, вони швидше за все вважали, що ці здібності мені недоступні. Але все одно продовжували наглядати за мною. Тільки Грегор усе зрозумів. І магістр Томас теж. До заходу сонця на моїх пальцях не залишається живого місця від дрібних порізів, Гострими скельцями, а обличчя були від того, що постійно доводиться примружуватися. Ремі повертається додому один, але варто мені спитати, коли повернеться магістр Томас, як він старанно відводить погляд, а потім промоче, що архітектор просив вечеряти без нього. Починай без мене, говорю я. Хочу закінчити цю ділянку. Реміс тільки знизує плечима. Залишу тобі трохи хліба. Дякую. Я більше не гніваюся на нього. У світі стільки всього відбувається, що не варто зважати на дрібниці. До того ж, його покарання виявилося набагато суворішим, ніж я очікувала. Його не просто змусило відкласти на якийсь час улюблену роботу. Всі дізналися про це. Через деякий час Ремі проходить повз майстерню і тихо бурмоче на добранні чкет. Я якраз встановлюю останній шматок із розсортованих згинах листах уламків. Як тільки він стає на місце, у мене перед очима все розпливається, місяць вже зійшов, але швидше за все я сьогодні залишуся вдома. Голова просто розколюється, до того ж, як щось магістр, мені точно не поздоровиться. Але все ж таки мій погляд притягується до сріблястого світла, що висвітлює шифер зовні, як очі голодної людини до столу, що ламається від їжі на банкеті. Втративши вантаж у вигляді скель, аркуш паперу злегка коливається і підхоплений поривом вітру ковзує у бік вікна. Я підхоплюю його, не даючи відлетіти далеко, а потім встаю, щоб закрити віконниці, але тут щось на аркуші привертає мою увагу. Напис ні, щось інше. Я піднімаю лист до місячного світла, що проникає з вулиці. На аркуші надруковані літери, наче він лежав під папером, на якому писали. Ось тільки відбиток не чіткий, важко прочитати, принаймні зараз. Я швидко складаю листок по старих згинах, щоб не додавати нових, а в голосі виникає думка. Мене ж все ж таки чекає вечірня прогулянка. Серце б'ється в грудях, коли я піднімаюся по кам'яних блоках на виступах біля вікна у фасадні вежі. Місяць уже пройшов частину свого шляху, небо схилом, а я не могла побачити його з вікна своєї кімнати. Піднявшись до себе, я одразу переодяглася в одяг, в якому лажу лісами, але не наважуюся вийти з дому, поки пані Лафонтен не поставить у піч хліб до завтрашнього ранку і не ляже спати. Фасадні башти сятили ще трохи нижче за вежі, розташовані з двох тортів транспенту, але ближче. До ж я не маю жодного бажання знову наближатися до південної вежі. Я так поспішаю, що протискаюся вузьке вікно, чіпляюся рукавом куртки за зубці, засулки і рву тканину в районі ліктя. Зачиняю за собою вікно, піднімаюся сходами до трифорії над галереєю. Вище за нього починається сама вежа, яка з'єднується чимось на кшталт мосту зі своїми двійником на протилежному боці фасаду. Вони повністю ідентичні, якщо не брати до уваги дзвонів святилища першій Горизонтальні перемички на високих арочних отворах, які встановили не для додаткової жорстокості конструкції, а для більшої схожості трохи пропускають місячне світло. Але вони мені заважають, тому я піднімаюся гвинтовими сходами наверх, де знаходиться відкритий майданчик. Місяць вітає мене як улюблену подругу, як тільки я виходжу під його променями із круглої башти. Тремтіння збудження пробігає по тілу, вбиваючись у шкіру і породжує чудове почуття, якби на те моя воля я могла б зійнятися. Цікаво, Конія дає такі самі відчуття, якщо зараз на небі лише половина місяця, то чого чекати за кілька днів? Хоч підмиває скористатися здібностями наповну, я прийшла сюди не за цим. Швидко розгортає аркуш паперу, підношу його до місячного світла. Відбитки слів стає видно майже так само чітко, начебто їх написали чорнило. При написанні деяких літер на перо тиснули недостатньо, е майже не розглянеш. Але остання пропозиція написана дуже чітко та ще й підкреслено. «Ти змусив мене прийняти міри поповній. Залишилося всього шість днів. Катарейн – потрібний наставник». Магістр Томас сказав Маргарет, що сьогодні прийде обговорити подальші дії. Але його немає в матінки Агнес. Він у кварталі Селенай розмовляє з Грегором про мене. Я Катарейн. Від бурхливої радості, викликаної тим, що у мене є здібності, силинає, яким необхідно навчатися з наставником, ховається надія, яку, незважаючи ні на що, носить у своєму серці кожна дитина підліток. У мене є рідні, і вони хочуть мене повернути. Звичайно, це не та сім'я, якої хотіла б мати матінка Гнес, але вона все ж таки передала магістру Томасу записку від Грегора. Вона не встала на шляху силинає охочих отримати більше. Більше того, вона сприяє цьому. Мене так і підминає вирушити у квартал і вимагати відповіді. З іншого боку, гадаю, матінка Ганнес розуміє, що це стане моїм першим поривом і саме тому приховувала правду. Швидше за все, вона сказала мені, що моя сім'я щиро вірила, що я належу світлу. сподіваючись, що я не засуджуватиму рішення залишити мене в абастві. Рішення, через яке мене виховали як дитя світла, хоч я і була нешаноблива до обідниць і традицій. Замість молитв і добрих справ я направила свій талант на благо сонця, допомагаючи збудуватися тилища. Заплющивши очі, я проводжу рукою по вапняному парапету, щоб насолодитися красою лінії вигинів із самого каменю. Мені подобається в цій будівлі все і всередині, і зовні, статуї, склепінчості скелі, різнокольорові вітражі, чудернацькі мармурові підлоги, навіть цівки, диму від пахощів і луна голосів, що утворює пісне спів. Тут я відчуваю себе вдома сильніше, ніж будь ще. Але ще належу до цього світу. Чи відчуття викликане тим, що я не знаю іншого? І що робити з Симоном? Якщо я проміняю це життя на інше, з селенає, що станеться з нами? Та й чи є ми? Мої очі все ще заплющені, а руки лежать на пергаменті. Можливо, саме тому я чую та відчуваю, як відкривається засувка внизу.